Niin se on kaksi viikkoa taas kulunut. Eli 52 viikkoa ehkä. Muistaakseni tarkistelin tässä, että Noin vuosi on kulunut siitä, eli farmisarja ja en edes muista monesko jakso, mutta ei hirveen mones. Jere, Korkalainen, terö, tero. <laughs> Jere Korkalainen Tero. Jere Tero ja Joni aikaa mennä, niin nimetkin on No ei, siis mä, mä luulin, siis Turo toki, toki on kysymys. Vuosi sitten Turo sai viraa Toivakan kunnalta ja Ryhty opettamaan alakoulussa. Ajattelin, että siitä ei voi tulla yhtään tyylsen ohjelman kannalta. Niin mitä vittua eilen julkaistu? Juniori. Kiitos. No, mutta kyllähän tuli semmoinen muutos, että meidänkin oli pakko palata tauolla puuttumaan tähän asiaan, että mitä tässä nyt oikein päästä tapahtuu. Ja onko sattumat että punainen paita on tänäänpäin. Lauantai-pelipaidan väritö. Mustat sukatkin niin, Kiitos. Joo, niin. olet, Uskallat, olen ottaa sanana. tänään mihinkään kantaa? No, ehkä, ehkä uskallan. <laughs> kyllä, kyllä mä yritän. Tämä on kyllä hienoa. Ja näin suljettiin suu. Ehkä, <laughs> ehkä ainalta ihmiseltä, jolla on jotakin dataa tässä, on ollut tarjota, tarjota vielä tähän päivään ei, ei, mä, mä oon kokenut niin, että tämä siis mä oon sano, sanonut tästä kaikille, että tämä oli tarjous, mistä ei voinut kieltäytyä. Siis Farmisarja. Niin, sitä, sitä, mäkin, sitä mäkin mietin, että ei tänne tarvii niitä tiedotetekstejä tulla niin. lukemaan. <laughs> niin Mut, ja siis sanotaan nyt vielä selkeän vuoksi, että mikä, mikä homma mielejä, siis oot, jyppi, junioreiden mikä? Joo, se junioreipäällikkö oli joo. nyt se titteli, mutta se, se oli mun mielestä ihan toissijaista, että millä nimellä sinä puhutaan. Hmm. Oliko se nyt niin, että U12 ja U13, U14 on ne joukkueet, minkä... Valmentajien kanssa yhdessä yritetään sitä toimintaa Jaa. kehittää ja ylläpitää. On tehnyt siis samaa aika paljon ympäri Keski-Suomea kolmen viimeisen kauden aikana. ja Jyppi ei ole näistä syystä siihen kuulunut, kun se on ollut palvelua, mitä ei tarjota semmoisille seuroille, kenellä on palkattua henkilöstöä. Mutta nyt se sitten mun työpanos siirtyy vähän enemmän Jypiin osaksi kuin mutta nämä muut seurat pysyvät myös jollain tavalla sinne mukaan. Mm. Ja siis selvyyden vuoksi ja äitille terveisiä, että jatkan myös Toivakassa. En ole irtisanoutunut virasta. Ja myös rehtorille samat terveiset, jotka varmasti kuuntelevat. Se oli muuten ensimmäinen asia, minkä minä tarkistin siitä tiedottesta, että jatketaan se sille Toivokassa. Joo, sanotaan näitä. Itsekin vähän jopa hymyylitti se, että siinä lukee, että tämän tehtävän rinnalla Turo jatkaa luokanopettajana Toivokassa. Mm. Kyllä, edelleen pidän sitä ihan päätyönä. Kyllä. Mutta se oli hyvä, että siinä oli kuitenkin se tuttavallinen sävy, että se oli nimenomaan, että jatkaa, eikä sille teittinen jatkaa. Kyllä, mm. se sopii Niitä esimerkiksi Teroon, niin. <laughs> niin, niin kuin minä äsken. äsken. Se on muuten jännä kyllä, jotenkin tuo oma nimi on semmonen, että se aika monella taipuu niin johonkin muuhunkin. Mm. Mä oon ollut talvella myös esimerkiksi Pyry, joka oli kyllä mulle aivan uustuttavuus. tuttavuus. Siis opettaja huoneessa. Yksi siis opettaja, joka on ollut melkein vuoden mun kanssa nyt samassa työssäni, niin jollekin kolmannelle vaan kommentoi, että pyryy tässä justiin sanoo. Sitten mä loin ympärilleen, että siis onko täällä joku uusi opettaja. Ja tuohon on se asia, mikä minä sanoin äsken. Mahtavaa. Se on semmoista. Ehkä sä edustat hänelle pyryy. Pyryttää. Niin. Tosiaan kun sitä vuosia aikaa, ollaan listattu nyt näitä kaikkia aikojen kaiken mitä hän me kerettiin tehäkään siinä, niin nyt on ratkenut kaikkien aikojen suomalainen, eli Tuomo Ruutu. Jere, halusit. Jere kirjoitti mulle tämän juonna. Voitko vaata tilannetta? Joo tosiaankin. Nyt on tämä pitkä jatkunut keskustelu siitä, että kuka suomalainen pääsee valmentamaan NHL niin tämä mm. keskustelu voidaan tähän kohtaan päättää mm. Ja se tuo... oli totta kai. Tuomo Ruutu, totta kai. Kukapa muukaan. Mm. Ei, ei, eihän se nyt kukaan muu olisi voinut olla ja juuri niin kuin kuuluikin mennä niin asia on nyt sitten ratkennut. Florida Panthers seura, jossa Tuomo Ruutu sitten jatkossa touhuaa. Oletteko Florida Panthers semmoisen samanlaisen Video on kuin Mikkeli Jukurit Olliokin. Todella hieno tullut hommi. Florida. Kyllä, Florida pitäisi jatkaa perinteitä ja se samanlainen video, mikä oli aikanaan se pelaajien esittelyvideo, kun mm. Olliokin kävi mm. kertomassa sitä mm. kasinoi. Uskotteko, että muuten Mikkelissä, sitä kä Mikkelissä sama idea että jalkautuu käyttää? No olisi se, se hienoa ainakin. Olisi se outoa, jos ei tulisi. Laita ja oli Jokinen kiertää Mikkelin kasinot. <laughs> niin. <laughs> niin. Olen itse käynyt töissä siellä, mutta en ole yhtään kasinoa nähnyt, mutta, mutta usko, uskoisin, että sillä paikalla on riskin se altistua tämmöisille kasinoille. No mutta olisi nyt kuitenkin sitä jotain, jos Mikkelin torilta käytös Immoset ja tuppuraiset Kyllä. hommiin. Kyllä. Mitä muuta? Hei, mennäänpä siihen asiaan, asiaan ihan suorilta. Immonen ja niin jukureihin. Tota, se nyt ei ehkä se, sanotaan näin kesällä enää, niin hetkauta ehkä tuolla mediakentässä, mutta nyt kun... Tällainen tilanne on tasaantunut, niin aloita Jere, koska Turo saa miettiä, että mitä se uskaltaa sanoa, niin, niin, niin tota, minkälaisia fiiliksiä siitä, että Tuppurainen ja lähti jukureihin ja no ylipäänsä, mitä siinä ympärillä sun mielestä on ollut? Niin kai siinä nyt loppupeleissä on kuitenkin kyse siitä, että jos seura ei halua pelaajien palveluksia enää, Käyttää, mutta pelaajilla on kuitenkin semmoinen tunne, että pystyvät edelleen uraansa jatkamaan, niin mm. mikä siinä sitten vaan mennään eri teille. Toki siinä sitten on näitä syvempiä yhteyksiä niin sanotusti, kun molemmilla kuitenkin pitkä historia Jupinpaidesta ja sitten myöskin tätä omistajaosuutta siinä, niin se ehkä tuo semmoista monien näkökulmasta ehkä myöskin semmoista tunnepuoleen asiaa siihen, että se tuntuu mm. vielä, vielä erikoisemmalta, mutta loppupeleissä kuitenkin aika business tähän se tämäkin asia on, niin mm. mun mielestä sitä välttämättä tarvitsisi sen enempää suurennella. Kyllä. Enemmän oikeastaan melkein mitä itsellä tuli fiiliksiä siitä, niin oli ne mi mihin sävy molemmat oikeastaan puhuu siitä, että se oli jotenkin, en minä pysty niin kuin irrottamaan siitä ajatuksesta, että jäi vähän semmoinen olo, että kuitenkaan niin kuin ihan hirveän sopoisesti sitten kuitenkaan mennyt. Olkoonkin, että sattuuhan sitä että ihmiselämässä, että ajatukset ei kohtaa, mutta ja niin varmaan heillä itsellään on ollut jotain semmoisia mm. tunnepuolenkin asioita siinä läpi käytävänä. Ja se mm. sitten ehkä läpi kuulu näissä kommenteissa, mitä tässä yhdessäkin haastattelussa nyt oli, että halutaan päästä seuraan, jossa voi palata vielä pudotuspelipaikassa. Niin se oli kyllä kova. <laughs> näin poispäin. Niin <laughs> ehkä siinä sitten vähän myöskin se tunne kuuluu läpi. Ja sit mentiin Mikkeliin. Niin. Et silleen. kaupunki, mm. Toki eri sarjataso, mutta kuitenkin. Niin ja siis jos puhutaan jääpallosta, niin silloin? No se, mm. Mutta toisaalta tietysti Jyväskyläkin olisi no, siinä, siinä kunnollinen. Ja oli oli Jereiltäkin aika diplomaattinen mun mielestä tuo alku. Niin neutraali. Mut siitä on Kana. hyvä lähteä syventämään. Niin, Kyllä. jonka voit tietysti tehdä. <laughs> no varmaan siis enemmän jotenkin itse niin näkee niin, että että tässä on tämä asia, minkä Jere justin sanoi, että se on varmasti just näin, että tässä on tämä bisnespuoli olemassa, minkä ihan varmasti kumpikin pelaaja myös ymmärtää. Että jos seura ei koe, että heille on käyttöä, niin sitten lähdetään ainakin muualle, jos edelleen halutaan pelaata. Mutta sitten on niin toinen puoli mun mielestä on tämä tapa, millä asiat hoidetaan. Että se on varmaan se, mikä heilläkin on jäänyt, tai jättänyt sinne hampaan koloon jotain. Että kauden aikana jo on niin ne viestit vähän ollut semmosia, että siellä välttämättä... Niin Toiminta ei ole ollut sellaista, missä olisi ollut hirveän helppo olla mukana tai mukava tulla hallille ja, ja näin tietysti se kausi oli muutenkin vaikea, ei peli oikein kulkenut, mutta myös siellä kulississa varmaan jotain semmoista on tapahtunut, mikä on jättänyt heille semmoisen maun tästä, näin, että pitää sitten asioista aika katkeraan sävyyn kommentoida. Niin mä mietin, katso sitä, sitä, että onkohan se ollut vähän pidempään, pidempään kuin ihan pelkästään viime kaudella se, että ei ole mukavaa ollut tulla hallille ja, ja niin poispäin. Se jotenkin tuntunut, että vaikka... Vielä silloinkin, kun pelit joksenkin jopa luistikin, niin sit, silloinkin se tuntuu vähän semmoiselta vakavalta poppoolta koko, koko sakki. Kyllä. Että, et, et. Se, on, se on helppo allekirjoittaa ja tietyllä, kun jonkun verran nyt tuntee näitä tyyppejä ja tietää silleen, niin eihän siinä nyt välttämättä ole sitä semmoista porukkaa ollutkaan mukana, ketkä olisi ollut niitä kovempia läpääheittäjiä, ehkä sen 2009 mestaruuden, silloin vielä oli, oli sitä tiettyäkin porukkaa siinä, niin, mutta mm. siinä on ollut kieltämättä semmoinen aika vakava sävy sitten, ja varmaan niin valmennus ja muut ketä siinä ollut mukana, niin ehkä sielläkään ei sitten sitä semmoista kovinta keventäjää kuitenkaan oo. Niin, ja eikä jos mennään ihan mistä no ja sa Saakka, niin ehkä kyllä. se on ollut semmoinen lähempänä toista torvensauttajaa kuin Semmoista rentouta. Toki tietysti siis ihmiset on erilaisia ja, ja, ja turha sitä nyt on ehkä syyttää, syyttää täysin tuossa, mutta, mutta niin kuin sanottua, niin välttämättä semmoista tunnelman vapauttajaa niin, ei ollut onko, onko mitään jotenkin niin vaikeampaa ihmistyyppiä, kenen kanssa olla, kuin se, että oot oikeasti vakava, mutta yrität olla kovaa läpääheittäjä? No se mm. Mm. Aika paljon me yritetään olla kanssa. <laughs> <laughs> joo. Paljon on hyvä, siedetty. Hyvä yritys, mm. yritys Mutta joo, totta, totta, totta ja, jos, ja, ja siitähän tullaan siihenkin tilanteeseen, sitten että et, et, kun nykyään paljon puhutaan, että saa olla sitä, mitä on kopiissa. Mm. Sitten jos ei, joku ei ookaan, niin sitten, sitten varmasti tarttuu semmoinen tai voisi kuvitella sen tarttuvan ainakin moneen sen. Kyllä, ja se on varmaan ammatti kuin ammatti, missä joutuu sen omaan persoonansa kanssa toimimaan. En mä nyt keksi ihan hirveän nopeasti sellaista ammattia, missä ei jotenkin sillä omalla persoonalla sitä työtä tekisi tai, tai tämmöistä niin kanssakäymistä mm. kävi. Sama on vaikka tässä meidänkin juttelussa, että jos tässä on alkaisi jotain peikkaamaan, niin kyllä se varmaan kuuluisi aika nopeasti läpi ja mm. kuuluisi myös aika tylsältä. Niin, tuli ihan vaan mieleen tämmöisenä ajatuksena tähän immosen ja tuppuraisenkin tapauksen, minkä verran te uskotte esimerkiksi, että siinä voi olla yksinkertaisesti vaan semmoista leipiintymistä sitten ympäristöön, että Hei, joo, jos siinä, joo, jos niin. siinä on niinku hmm. kuitenkin sitä totista torve soittaja ja ne samat naamat on vuodesta just toiseen niin. siinä ympärillä, niin kyllä hmm. siinä varmaan ihan luonnollisesti myöskin halutaan vähän muutosta. Ja, ja mikä reaktio ehkä on tuossa sosiaalisessa, sosiaalisessa median ku, kuplassa jotenkin niin kuin näkynyt, niin mun mielestä tuntuu ainakin aika vapautuneelta. Mm, kyllä. En nyt sano pelkästään imona ja tuppurainen, mutta, niin kuin, mutta jotenkin tuntuu, että se ympärillä kuitenkin aika positiivinen tuntuu olevan se siis keskenensä ainakin jotenkin julkisesti pitävät sitä tärkeänä. Joo jos ajattelee niin semmoista leipintymistä ja haluaisi jotain uutta, niin kyllä tuo Mikkeri varmaan näyttää semmoiselta, että siellä mm -hmm. voisi olla jotain uutta nyt tarjolla, kun oli Jokinen on päävalmentaja. Jos ne saa sen pudotuspeleihin ja saa vielä menestymään se menestymään, niin onhan se nyt uralle CVlle aika hieno homma, mm -hmm. että kun ei kelvanut täällä, mm. Mikkel, Mikkelissä kelpasi, saatiin vielä hyvää aikaiseksi. Niin... Mm. Joo ja molempien uraa on jo siinä vaiheessa, että varmaan haetaan vähän ehkä niitä erilaisia ja uudenlaisia kokemuksia, mm -hmm. välttämättä ei sinänsä olla edes minkään mestaruuden perässä. Silloin tuskin nyt olisi Mikkeliin ees välttämättä lähdetty, hmm. mutta että just, just tuo mitä sanoit, niin onhan se ihan uusi kokemus viedä sitten vaikka tommonen joukkue sinne playoffeihin. Mä en ihan välttämättä siihen vielä usko, että se, se siihen riittää, mutta mä Veikkaatko, että playoffeja? Veikkaan. Siis kymmenen joukkoon. jälkeen SM Liigassa vuonna 2021-2022... Veikkaan. Siis ketkä joukkueet on edellä? No kymmenen Eiku, muuta. siis ketkä... Kymmenen muuta. No käännetään näinpä, että ketkä on takana. No Jyväskylän paikallinen yhdistys on ihan varmasti takana. Tästä voi ottaa jopa jossain vaiheessa joku pikkuneen. Tämä ei ole edes mulla mitään jyppiviiren ei, ei, Joo, eikä. Ei, nyt kun täytyy oikein miettiä, että minkälaisia joukkoita muilla on. Mutta kyllä mulla jotenkin on ollut olo, että kyllä ne nyt on mentävä. Jos ei nyt mene, niin sitten matkahuollossaan. Se. Niin, se on, mä, mä, musta, mä oon niin tosi iloinen siitä ja tosi mielenkiinnolla odotan sitä, että mitä on, on se Olli sen johtama jääkiekko. Mm. Mutta, äh, no, Onko sulla mitään käsitystä, ei, mitä se voi Ei, ei mm. mitään. Mm. Ja sitten, että jos, kun mä oon nyt niin kuin sen suhteen epäileväinen, että voiko semmonen kuva, mikä mulle on tullut Olli sen valmennustyylistä ja mitä hän on puhunut esimerkiksi pelistä, että Peli on pelaajien peli ja pelaajat tekee ratkaisut ja näin. No totta kai se näin on. Mutta että sellaisella jääkiekolla niin ei ole kyllä menestytty ilman semmoista aivan huikeaa rosteria. Ja mm. ei kuitenkaan joku tai valmennusryhmää maista. siinä vieressä. Niin, ja onko mm. se sitten, jos valmennusryhmä paikkaa, niin onko se sitten se peli mm. sitä? Mm. Että jos nyt taas puhutaan jostain raimusummasen vanasta luono äiti että pelaillaan vähän miten sattuu niin en jotenkin mä en usko siihen että katsoo mitä tahansa sarjaa nyt tässä tässä viime aikoina niin kyllä siellä ne joukkueet mitkä on menestynyt niin heillä on ollut a erinomainen kokoonpano ja b aika täsmällinen valmennus mutta ei noilla puheilla on mitään väliä joel harkimo kuitenkin tietysti kertoo twitteristä joku hänen koiran kävelyttäjä ja edy kaimaa. Oli ollut oli jokisen valmennuksessa ja oli kun paras valmentaja, joka hänellä on koskaan ollut. No en sitä en epäile yhtään siis. Oli jokin varmaan niin just näissä akatemia töissä, missä hän on ollut, niin varmaan voi antaa itsestä erittäin asiantuntevaa ja semmoisen hyvän mm. kuvan yksilön kannalta, mutta sitten kun sun pitää alkaa lyömään sitä joukkueen viisikkopeliä kasaa ja muuta, mm. niin se, että. Ja tehdään tohon, ehkä niitä ikäviä ule. ratkaisuja. Niin sen, niin, sen nii, nii. Koska nyt se varmaan on semmoinen just, että ymmärtää pelaajia paljon ja että mitä ehkä pelaaja haluaa ja niin, niin poispäin. Mutta sit just ne... Tällaisessa tehtävässä, missä hän on toiminut, niin sä voit toimia niin, että sä pumppaat vaan sitä pelaajaa itseluottamusta. olet koko ajan pelaajan puolella, kehität niitä hänen vahvuuksiaan, ehkä jonkun maininnan saatat heittää jostain heikkoudesta, mm. mutta sitten siinä vaiheessa kun sun pitäisi oikeasti alkaa, Ujuttaan sitä pelaajaa siihen kokoonpanoon ja just sanoo vaikka, että no sä et nyt mahdu tähän rosteriin, Kyllä. että mitä pitää tehdä paremmin. niin ei, se, se, se on täysin eri maailma. Se mm. akatemiavalmennus tai tämmönen, tämän tyyppinen, mitä hän on tehnyt, niin se on täysin eri asia. Mutta tostakin, kun paljon puhutaan nykyään, että se valmentaminen on kuitenkin sitten tiimityötä, niin vähintään yhtä mielenkiintoinen kuin tämä oli Jokisen päävalmentaja, jos on sitten tähän hänen valmennustiiminsä. että kohta. Niin mä en näitä niin tästä lähteä luntaamaan. Eikö se ollut Tunisian liigassa vai missä se oli? Vesa Sureenkin oli siellä jossain tuolla. Vähän pienemmissä liigoissa ja sitten oliko tulikin nyt KHL:stä tää Sergei Krivosaakov. Krivo Krasov. Krivokraft. Krasov. Krivo Krasov. Joo. joo, kyllä. Minä istun tähän sedaat muistelee osuu. Joo, tää ju just nyt Jere hiljaa. Ei sit. Jossa mä lähenkö. Näkö <laughs> siis NHL:n taustalla. Kyllä, hän pelaa Hawksissa Joo, just ni mulla muistakseni ehkä joku hänen korttiinsa. Kyllä, just se. Joo. Muu muuta ei mitään, joo, mitään, mitään tehnyt no, ei Uralta on. eikä minku e, Käsitin, että tämä on valmentanut samalla lailla kuin O'Chainin näissä jossain akatemioissa, tulee. oliko jopa samassa paikassa kuin missä Sinä olin joo. omassa akatemiassa. Siihen Harkimoon liittyen, muuten olin niin eilen just se viimahoki, eikö tämä nyt ole se Olli? On, jokis, joo, joo. mikä on jokis... myös No siellä oli Dan Harkimo, oli käyttynä yhdeksi treeni, treeneissä olleeksi, Noniin. että just olla, että... Joo, ja ei siis, minä puolueellisiksi sanoista. sitä, niin, mutta... ja siis korostan sitä, että mun mielestä tällaisessa vaikka tässä viimassa tai muussakin akatemian ei ole mitään vikaa, mutta siinä on omat vaaransa olemassa. Mä voisin tästä johtaa myös sillan esimerkiksi Jyppiä yhteen nimeltä mainitsemattomaan 03-pelaajaa, niin vois, vois niin sanoa, että siinä on omat haasteensa, että kun sieltä löytyy semmosia taustavoimia just vaikka näistä henkilökohtaisista valmentajista tai muista taustoista, ketkä eivät niin asemansa puolesta pystyy asettuun siihen asemaan, mikä se joukkuevalmentajalla on. Niin se, se luo sille pelaajalle illuusion siitä, että tässä ollaan nyt aivan valmiita ja ihmetellään, että miksi minä en pelaa sitä, tätä ja ja saa sitä ja tätä ilmaiseksi ja sitten se oma kehittyminenkin stoppaa. Et niin se, mut korostan siis sitä, että mun mielestä viimassa tai ocean akatemiassa ei ole mitään vikaa sinänsä, mutta se on täysin eri asia kuin se joukkuevalmentus. Näin juuri. Brad Lambert. Hyvä. Koska oli just kysymys, että mistä, mistä on kysymys. Tuota... Et Brad Lambert on siis semmonen tapaus, että hän on hyvä jääkin kun pelaaja, mutta, <tos> mutta siis tätä, on, niinku, tätä keissiä on kyllä vuosien tai sanotaan, vuosikymmenien päästä on mielenkiintoista seurata, että miten sitä käsitellään. Hmm. Että miten tää puretaan tämä keissi. Hän oli sanotaan, kaksi vuotta sitten, niin häntä pidettiin ykkösvarauksena mlr draftissa en, mm. en usko, että enää, enää pidetään. Et on ihan siinä rajoilla, että onko ykköskierroksena. Mm. Niin se on vähän se aika kova linja, että ei menisi Niin, No todennäköisesti menee sen vanhan niin kuin, maineensa ansiosta, mutta että kyllä niin kuin, Eikö sanon... hänet varata niin kuin ensi vuonna vuoden kuluttua jo? Niin, jao. just me joo. Että, mutta että, kyllä niin kuin näytöt esimerkiksi viimeiseltä vuodelta, niin ne on, ne on kyllä aika heikot. <höh> Niin minun mielestä ei merkittävää merkittävä kehitysaskelta ainakaan tullut koko kauden aikana. Ei. ei jos lähdetään siitä, että hän pelaa siinä nyt näiden aikaisemminkin mainittujen tuppuraisia ja kanssa, niin kyllähän loppukausi oli sitten sellaista, että oltiin siinä ja siinä, että, tai sanotaan, että aika pitkään jo oltiin siinä ja siinä, että pitäisikö olla liigajoukkueen mm -hmm. kokoonpanossa vai olisiko A-nuoret oikea paikka? Mites? No... Miten, miten me nyt tästä jatketaan, kun me päästiin jo tänne, tänne asti? Mutta sä oot siis edelleen sitä mieltä, että Mikkeliukurit ei missään tapauksessa tollakaan rungolla, niin ei, ei ei pudotuspeleissä. No mulla ei nyt tällä hetkellä ole niin vahvaa valttikorttia tässä, kun esimerkiksi kaikkien joukkueiden kokoonpano. Kyllä, sama juttu. Tää, <laughs> Tää niinku perustuu siihen semmoiseen, että mun mielestä se, mihinkä heidänkin viime kausi päätty, niin aika iso steppi pitää sieltä ottaa, että mm. oltaisiin kymmenen joukossa. Mm. Ja Tällä hetkellä mulla ei ole siihen viittaavaa tietoa, että näin tulisi tapahtumaan, vaikka kokoonpano onkin parempi, mm. ainakin nimekkäämpi kuin mm. mitä se oli viime Joskaan maalivahtipuolella ei ehkä semmoista ihan täysin varmaa. Eikö näin? Rajaniemi lähti pois, Tilalle, Oskari Salminen ja... Niin siellä on näitä kirjoittamattomia korteja niin, sillä ja taisi tulla niin. toisena maalivahti. Niin, se... niinku niin onkin jo muuten, totta. Niin, se mistä olin niinku siinä ehkä huolissani oli se, tai no huolissani ja huolissani, mutta olisin huolissani ehkä on se, että se Rajanimi ehkä muutaman pisteen taas pelata Jukureille omalla panoksellansa ja sai siitä maan joukkue kutsuakin, kutsuakin palkinnoksi. Niin. Koska heikko joukkue heikompi joukkue noin niinku muuten niin monesti pärjää sitten sillä, että vetää let, lockdownin muutenkin, kuin tuota Maskin naamalla. Vaikka onkin maali vai? <tuh> Mutta Onko ihan yksintä ajatuksen kanssa, että minun mielestä oli jokin punnitavasta siinä kohtaa, että jos hän menestyykin ensi kaudella, niin mitä se toinen kausi sitten? Joo. Nähty näitä mm. yhden kauden ihmeitä, Joo, että sen yhden kauden pystyy pärjäämään, mutta ehkä sitten pidemmässä jouksussa ei. Niin on, voi hyvin on. olla. Niin onko siinä mahdollista jopa niin, että se alkukausi, alkuinto on sellainen tavalla, että se alkuinto kantaa vaikka sanotaan 40 pelin mitassa sillä niin, että sitten saa sen loppukauden perseillä oikein huolella ja silti mennä niin selviytyä esimerkiksi ääleihin. Niin. niin se, että on erilaista, kuin aikaisemmin niin. se kantaa siellä. hän niin. se varmaan voi hyvin jota. Niin ei koskaan tiedä, mitä siltä niin. tulee. Niin. <laughs> niin, Ja myös kyllähän toi Vesa Surenkin on mielenkiintoinen nimi tuossa valmennustiimissä myös. Hmm. Että kun ajattelee sitä, että hän on Allu lähteemään kanssa ollut muistaakseni samassa valmennustiimissä. Niin. Kirkkonumme Salaamat-nimisessä porukassa ja sanotaan, että se toiminta niin... Ei ihan kaikilta osin kyllä kestänyt päivänvaloa. Osaltaan kuitenkin. Mutta siis se, se siinä jotenkin, siis jonkunlainen käsitys on siitä, että jokisella jonkunlainen luottu kuitenkin siihen. Omaan tekemiseen, aika jännä on. Omaan tekemiseen, mutta lähinnä siihen tiimiin, et että oli kuitenkin palikähtäviä tiimistä kasata. Kyllä joo, ja kyllähän mä ymmärsin näin jostain, että et Olli oli jopa ollut hyvin lähellä, että hän olisi ollut khl joukkueen päävalmentaja viime kaudella ja sitten tämä suunnilleen sama valmennustiimi oli kasattu siihen, ja nyt se vaan siirtyy sitten Mikkeliin, että tää voi olla no oli itsensä kertomaan myös. No se on siinä se... päämaja kaupungissa, että siirtymä on normaali. Niin tuossa on ehkä se, että näin nolla kertaa Olli Jokisen kanssa puhuneena, niin ehkä se mielikuva kuitenkin, mikä näistä välittyy, niin varmaan haluaa kuitenkin lähelle semmoisia ihmisiä, joiden kanssa varmasti tulee toimeen, ja ei liikaa tule hmm. sitten erimielisyyksiä. Niin, ja niitä ei välttämättä ihan hirveästi ole. 39 vuonnoni lahjana Venäjältä tuli pommeja Mikkeliin. Katsotaan, minkälaista tuhoa tästä tulee. Ja siis mä ymmärrän tämän, miksi Jukurit on tämän ratkaisun tehnyt, ja arvostan myös sitä, että ollaan uskallettu lähteä täysin eri linjalle. Olisahan sinne voitu valita joku semmoinen, kuka olisi ollut vähän niin ehkä tunnetumpi nimi vaikka Suomikiekossa, ja sitten olisi kaivettu sinne, vaikka Hannu Aravirta tai toisaalta mm -hmm. sitten joku tämmönen Juuso Haal-tyyppinen nuori joka oli suomalainen, tuttu. Niin, joka on Mikkelissä tuttu, niin olisi voitu ottaa sitten siinä. Nyt lähdettiin niin täysin eri linjalle ja se on myös, siinä on myös ehkä tämmönen niin markkinointipointti, että kyllähän Mikkeli-jukurit varmasti nyt aivan eri tavalla kiinnostaa valtakunnan tasollakin. Joo ja tuossa nyt ehkä muutenkin ilmiönäkin alkaa olla jo ihan mielenkiintoinen juttu, kun on Ville Peltosia ja muita tämmösiä ex-pelaajia, jotka tulee valmentajia ja sitten samaan aikaan esimerkiksi Mikko Manneret ja muita valmentajia, jotka sitten Suomesta ei välttämättä saa sitä työpaikkaa. Kyllä joo, suomalaisia tämmösiä aivan huippuvalmentajia on poikkeuksellisen paljon. Oli, oli työttömänä ja sitten nyt on siirtynyt taas sitten vähän eri, eri ympyröihin, että jopa ulkomaille asti. Mm. asti että Tää on nyt, tässä on jonkinlainen käymisvaihe ehkä olemassa. Niin Mikko Manelellä kävi loppujen ihan hyvin, että hän valmentaa SHLs ja väittää että se tili on vähän leveämpi kuin... Joo, ja varmaan käytettävissä olevat pelaajat myös, niin on, on pikkusen eri luokkaa kuin ehkä mitä olisi sitten ollut. Eikä hänellä ei ollut Suomessa järjestävästi vaihtoehtoja. Mm. No jos ylipäänsä miettii vaikka sitä ensi liikakautta, nyt on heinäkuu, niin sitä on hyvä miettiä. Hyvä miettiä. Niin ja ei oo vielä edes heinäkuu, vaan kesäkuu viime. Minkälaisia odotuksia sen kanssa... Tietysti... Tosi auki on, että sakoittaa yleisöä. Taloudellisia tuloksia ei ole vielä julkaistu kaikilta. Ainakin yksi raskaasti pakkasella oleva tilikausi kalpalta. Eh, HPK-lta jonkun asteinen torjunta, muistaa sen. hpk on miinus 80 000. Niin, mitä voi pitää niin kuin jopa ihan maltillisena miettiä, että kuinka hienosti se kausi heillä meni. Ja toisaalta sitten, että ei nyt välttämättä ollut mikään halpa joukkue. Mm. Ainakin luulisin, että Kontiolla ei ihan... Halpa pelaaja ollut ja, ja, ja etula laurikainenkin kesken kauden sinne. Niin. Ja Arto Laatikainen ja Markus kanka. Totta, totta. Meillähän pitää jo ikälisiä maksaa sen Kyllä. verran. on. oli aika nimekäs joukkue sitä mm. siinä vaiheessa, kun he taistelivat jumbo jumbosiasta jossain vaiheessa, niin tuntui jotenkin uskomattomalle, että hekin on sen samassa taistossa, koska hän joukkueen näytti myös paperilla ihan hyvällä. Ja he... Pelaskus ne nyt erityisen huonosti? Ei, Sitähän sit, ne paranti siinä mm. niin, että siellähän oli varmaan aika lähellä jopa se, että ehkä valmentaja olisi vaihdettu, mutta saatto niinku taloudellisista syistä niin. sitten johtaa siihen, että Matti Tilikainen saa jatkaa ja lopputulos oli ihan, mm. ihan ok. Ei lomautu. lomautuksen varjolla, ei siirretty sivuun. En tiedä siis tehtiinkö missään näin, mutta, mutta, tota, mutta jos oltaisiin tehty, niin... Niin, niin erilainen strategia oli Onko onko sulla parempaa tietouturaa? Ei, ei ole. Joo. Onneksi voimme vaan paukuttaa täällä. Niin. Mutta oli se jotenkin, siis HPK oli pitkään hännillä. Sitten nousi lähelle siihen pudotuspelipaikkaan, että jotenkin tuntui, että se kuitenkin jollain tavalla tuntui, että se päättyi kohtuu nuottiin se helsi kausi. Va olkoonkin, että sitä pudotuspelipaikkaa ei tullut. Ainakin semmoinen taisteleva kuva siitä jäi sitä Kyllä. Ja sehän se sitten lämmittää niin saatanasti sinne takareunalla Ja antetaan. kyllä yksi josta jostain taistelava kuva oli myöskin Saipa, joka alko viimeisellä sekunnilla, pudottiin jyppiin siihen viimeiselle sieltä. Kyllä joo, näin. Niin sinne tosiaan kävi sillä tavalla. Hassusti, hassusti. No ensimmäinen kerta sillekin oli. Kyllä. Onko se minkälainen, minkälainen tahra se on viimeinen sijaan? No onhan se nyt aina tietysti, että kyllä on jotenkin luulen, että jos, jos se olisi jotenkin onnistuttu välttää, niin Ehkä tästä ei olisi tullut niin huono maku jäänyt tästä kaudesta kuin mm. mitä tästä nyt sitten jäi. Kyllähän tästä jäi niin todella todella huono. Siis kaikki nämä mm. taustasekoilut mitä tässä oli ja sitten joutui lomauttamaan ja palkkoja alentamaan ja sitten vielä jäähän kaikesta huolimatta viimeiseksi. Niin. Kyllä mun mielestä ensi kausi, jypistä voi jossain vaiheessa puhua, mutta ensi kausi on kyllä jypille aika iso kausi. Että mm. sinne, sinne on, nyt, nyt sinne on saatu sitten koota sen näköinen joukkue kuin mitä... Nykyinen johto on halunnut ja siinä on paljon esimerkiksi ulkomaalaisten varassa, jotka on aika isoja jokerikortteja, että voivat olla tietysti ihan ok tai sitten eivät. Jotenkin veikkaisi itse, että kyllä joku varmaan onnistuu, mutta onnistuuko sitten riittävän moni esimerkiksi, että pystyttäisiin taistelemaan vaikka play paikasta niin en ole siitä ihan varma. Juka, niin. Niin. niin, ja siis se on aina helppoa selitellä noita vaikeuksia vaikka millä koronailla ja kaikilla muilla, mutta se oli kuitenkin kaikille ihan sama. Että niin. Mun mielestä tuossa olisi tärkeää ottaa se konteksti huomioon, vaikka missä jupoli oli vielä kolme tai neljä vuotta sitten, jos on siellä niin. sarjan viimeisenä, niin se ehkä tekee tuosta asiasta vielä silmiinpistävämpä. Se on mua jotenkin niinku ärsyttänyt se, että aina parutaan sitä, että miten vaikeita on sen koronan takia. Sitten kun kaikilla muilla on ollut mm -hmm. niinku ihan sama juttu, sama mm -hmm. juttu niiden kanssa. Sillähän rasittaa niinku, taloutta, rasittaa... Ihan eri jutut kuin korona oikein, oikeastaan, jos miet, miettii sillä taustalla. Se, toivottavasti se on vain semmoista julkista puolta. Toivottavasti siihen ei niinku ihan täysin uskota niinku toimistolla siihen asiaan, että tämä nyt on tämmöistä tämän takia. Mm. Et, et kun ne tekosyyt loppuu vuoden päästä ehkä toivottavasti niinku sen, sen varjolla, koska mm -hmm. sit pitää ruveta tekemään töitä ja onnistua. Kyllä joo, kyllä. Ja kyllä tässä varmaan ainahan näissä niin tämmössä kriisissä niin on myös semmonen tietynlainen mahdollisuuden siemen jotenkin itäämässä. Siis että voi myös katsoa asioita vähän eri tavalla kuin mm. miten tähän asti on tullut. Ja nyt mun mielestä se on, sen paikka on ja toivottavasti siinä niin onnistutaan, että kyllähän se niin menee, että jos tarpeeksi kauan tekee huonoa työtä, niin jossain vaiheessa se estää aina löytää sitten mm. ne, ne tekemättömät hommat. Ja mm. Nyt niin kuin ehkä vähän aletaan olla siinä sen rajoilla, että pitää, myös jypin pitää pystyä uusiutumaan. Tässä puhuttiin, sitten Mikkelissä tehdään asioita eri tavalla, niin myös jypin pitää pystyä sitten. siitäkin puhuttu, että niinku uusiutumisesta on kysymys, kun Viitanen tuli siihen, siihen holtarin tilalle ja tilalle ja niin poispäin. Et onko se sitten ollut vain niinku, vaihetaan tyyppejä ja nyt ollaan niin moderneja ja uusia ja vaihdetaan Onko niinku todellista uusiutumista silleen tapahtunut kuitenkaan? No ainakin Kaukalossa Niin. Mutta onko muuta? Niin, sarjasijoitus on. Niin. Niin. Se, on varmaan, se on varmaan niinku vaikea ihan tarkkaan siihen ottaa sillä lailla kiinni, että mm. et mitä kaikkea se ihan täydellinen uusiutuminen vaatii. Että Kyllä. Kun seuraorganisaatiot on kuitenkin niinku enemmän tai vähemmän jotenkin riippuvaisia siitä, että kuka esimerkiksi omistaa ja mikä on niin se omistajien oma intressi. Ja omistajat ajaa sitten niitä tiettyjä asioita ehkä enemmän tai vähemmän. Ja jos, jos porros pysyy samana, niin löytyykö sieltä semmoista halua ja kykyä uudistaa sitä omaa toimintaa tai sitä omaa näkökulmaa. Vai onko se vaan sitä just, että vaihdetaan niin uudet tekijät sitten ne. siihen, ketkä tekee niissä ihan samoissa puitteissa ja samoissa rajoissa saa sitten sitä hommaa tehdä. Niin ja kyllähän tuossa niin just se, hän, mihin Jerekin varmaan just viittasi, että kyllähän Kaukalossa se tuote on erinäköinen ja silloin kun Viitanen siihen urheilujohtajaksi tuli, niin kyllähän ainakin itse ymmärsin näin, että yksi syy sille, minkä takia hänet siihen valittiin Jypin junioreiden palkkalistoilta niin oli se, että haluttiin jotenkin saada tiiviimmäksi tämä pelaaja polkua sieltä omasta junioreista siihen liigajoukkueeseen. Niin kyllähän siinä nyt ollaan silleen onnistuttu, se on tietysti ollut pakoonkin saneilemaan juttu, mutta että kyllähän siellä pelaa nyt mm. valtava määrä näitä meidän entisiä junnupelaajia. Niin, niin oliko, viime liika. oliko viime kaudella 14 ö, ensimmäisen liika ottelussa pelannutta pelaajaa <köhö> niin. koko parhaimmillaan, niin kyllä se kertoo mm -hmm. siitä, että aikamoinen se murros on ollut myöskin siinä ikärakenteessa mm -hmm. siinä joukkuessa, ja toki myös konkreettisia ne toimet on ollut, kaiken maailman talenttitallia ja muiden kautta, mitä sitten tuotu siihen seuraa, että se polku olisi ehkä vähän helpompi sieltä junnuista tonne liigaseuraan asti. Ja oliko se Mestiksestä vain kaksi pelaajaa kävi? Larinmaa ja Siekkinen. Mm. Oliko se silleen, että ne kaksi pelaajaa. saattaa olla jo jotain muutenkin, mutta ei montaa pelaajaa, siis niin nyt ollut mestiksestä hii Toki sitä nyt jonkun verran vaikutti varmasti se, eikö sinä ollut niitä karanteenisäännöksiä, että jos vaihtaa, vaihtaa seuraa, niin sit tulee. Viisi päivää tai mm. olla se hän Sehän siinä tavallaan tässä Jupi joukkueen kokoamisessa on ollut varmaan se haaste ja, ja ongelma, mikä nyt on ollut kyllä tietysti fiksuimmille nähtävissä jo vuosia sitten, mutta että, että se johtaa siihen se toiminta. se sieltä, <lacht> sieltä puuttuu. Niin, niin, me, niin sieltä puuttuu se tietty ikäryhmä oikeastaan kokonaan, mm -hmm. nyt siellä oli nimenomaan tätä meikäläisen ikäryhmää, mikä nyt on siirtynyt sit sinne Mikkeliin, ja sitten niin on niin tätä meikäläisen valmentavaa ikäryhmää, on niin kuin, puuttuu tavallaan semmoisena Prime-iässä olevat pelaajat, niin ne oikeastaan ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta puuttuu, niin se, sehän oli siinä aika iso haaste minun mielestä. Niin. Mä... Tuo on ollut aika monta vuotta jo haaste Just Ihan kaivaa Sassa Huttusen twiitti asioihin liittyen. Hän on eilen twiitannut, että mielenkiintoinen ilmiö, kolmekymppiset keskiluokan ja ylemmän keskiluokan liigapelaajat. Todennäköisesti ei puhuta tulotasosta tässä kohtaa. No voi olla sekin, sekin tietysti. Mutta siis kolmekymppiset keskiluokan ylemmän ja keskiluokan liigapelaajat hakeutuvat Slovakia, Itävalta ja niin edelleen syynä. Kuulemme Suomen pudonnut palkkataso ja lainausmerkeissä ei jaksa pelata junnuja vastaan. Mm, Onko tämä yleinen ilmiö Tähän täh täh täh täh täh oli Jonne Virtanenhan oli ottanut tähän kantaa. Tähän, nimenomaan siitä se ehkä oli lähtenyt tämä mm. Huttusenkin viitti, että et Jonne kommentoi siihen, että kun palkkataso Suomessa on se mikä se on, niin nyt nimenomaan nämä Keski-Euroopan alemmatkin sarjat jo pystyy niin maksamaan parempaa palkkaa plus että sieltä on sitten vielä aivan erilaiset edut saatavissa joo, joo, joo, näin, joo. näin se varmasti on tosta että ei jaksa pelata junnuja vasta en mä siitä osaa ottaa kantaa voi silläkin olla jotain niin puolta kyllähän tässä, tässä iso ongelma tässä on se että mistä mekin ollaan Farmisarja historiassa puhuttu, niin on tämä sarjamuoto. Mm. Kyllähän se on iso ongelma. On puhuttu siitä, että se on paljon hyvää tuonut, että lisää nuoria pelaajia pääsee pelaamaan liikapelejä, mutta kun se on samalla johtanut siihen, että liikan taso on laskenut tosi paljon, niin onko se tärkeämpää, että sulla on status liigapelaajana vai se, että sä pelaat mahdollisimman kovia pelejä, niin se on taas sitä sijäriksi. Mutta palaatakseni tuohon, niin toi on ihan varmasti totta. Mulla on aina jotenkin itselle se, mikä vähän aukas aika rajustikin silmiä oli se, kun Teemu Rautiainen silloin aikanaan siirtyi. Siirtyikö Sveitsin vai Saksan kakkostasolle? Oli, Saksan. Oli, niin, niin oli aivan mm. liikan, kuitenkin voi sanoa, oli liikassa niin kuin huippupelaaja. Mm -hmm. Niin hän siirtyi sitten Keski-Eurooppaan ainakin mielikuvissa Suomea huomattavasti pienemmän kiekkomaan kakkostasolle. Mm -hmm. niin kyllä se tuntui jotenkin, että ei, ei tämä ei nyt mene kyllä ihan oikein, että mm. menee näin. Nyt oli tuossa ähm, hämmentävin siirto, mikä itselläsi silti Janne Slovakiaan Sarjaa, Joo, kyllä. Joka kuitenkin on semmonen, onko se nyt sitten ylemmän keskiluokan, keskiluokan pelaaja 34-vuotias? Mm. se olla itse asiassa tänään nauhoituspäivänä, jos katsoo oikein, niin syntymäpäivä, niin. syntymäpäivä vielä, niin, tota, niin, niin sitä mietin siinä, että se siis Slovakian liigakin, kun sieltä on tullut pelaaja Suomeen, niin välttämättä odotukset ei ole ollut hirveän korkeita, mm. välttämättä piste per peli. Ainakin yksi pelaaja, joka tulee mieleen, Matthew Majone, joka pystyy niin Suomessa pelaamaan jo samalla tasolla. Mutta muuten ei tule hirveästi mieleen Slovakian liigasta tulleita, tulleita tällaisia. Mutta, öö, koska... vielä, vielä tuohon otan nopeastikin, keskeytys, mm. mutta siis ero esimerkiksi Keräsen ja rautiaisen välillä on mun mielestä kuitenkin se, että rautiainen taisi olla, oliko 20 seitsemän vai 26-vuotias silloin, kun hän lähti. Joo, just niin näin, sinne. just Sitten näin, Sitten kyllä kyllä. vielä kyllä, niin kyllä. se, että hän on ollut aivan siinä parhaassa niin iässä. Juuri muodotautumassa niin, niin, sinne parhaimpiin niin Että, että Juuri se, että mihinkä olisi niin voinut nähdä, niin se, että hän siirtyy KHL, Sveitsin pääsarjaan tai Ruotsi. Mm. Niin se, siinä olisi melkein ollut ne, että olisi nähnyt sen, että, no niin, että tämä on tavallaan steppi eteenpäin myös pelillisesti. Mm. Mutta kyllähän tuo on ollut varmaan pelillisesti... Niin No, en, vaikea on sanoa, mikä on liigan taso nyt, se kertoo myös sitä liigan laskeneesta tasosta, mm -hmm. että ollaan, kamppaillaan samoista pelaajista, vaikkapa sen Saksan kakkostason kanssa. Mm -hmm. Ja sitten tietysti no, jonkun verran sitä bisnestä tullut siitäkin, että niitä kasvattaja-rahoja, mitä NHL avoketisesti <laughs> jakelee, niin jakelee, niin jotenkin niihinkin toivossa sitten no kyllä. aika nuoret pelaajat saa aika nopeasti mahdollisuuksia ja isolle vastu no. vastuulle. No se näkyy nyt täällä Jyväskylässä esim. Se erittäin hyvä. Miten, miten niihin kanssa pitäisi toimia? Siis onko, se, onko se kasvattajaraha, niin kuin, se on totta kai hyvää näille seuroille just nyt, nyt, mutta jos mietitään ihan puhtaasti urheilullista puolta, jos urheilullisesti yritettäisiin saada SM-liikan viritettyä niin sellaiseen tip-top-kuntoon, niin onko se, onko se jopa niin kuin huono juttu se tämän, tämän hetken kannustessa se kasvattajaraha? Niin, no ehkä jotenkin se, en, en tiedä, onko se rakenne ihan oikein, mutta mun mielestä enemmän kyse on siitä, että sitä käytetään jotenkin väärin, niin kuin sitä, sitä tavallaan sitä käytetään semmosena vähän niin keppihevosena, että rakennetaan joukkuetta sen perusteella, että kenestä pelaajista saadaan ne kasvattajarahat. Niin. Ja se ei, niin kuin, mä en jotenkin usko siihen, että mun mielestä kun sarjaa osallistutaan esimerkiksi SM-liigaan, niin tärkein tavoite pitäisi olla se, että tässä sarjassa menestytään. Ja se, että jos joukkue kootaan niin, että meillä on mahdollisimman monta semmoista pelaajaa, kenestä me saadaan se kasvattajaraha, niin se, se on jotenkin vaikea nähdä sen johtavan siihen, että sitten siinä sarjassa menestyttäisiin. Mm. Kyllä tarvitaan myös vähän niitä vanhempia pelaajia, kenellä on kokemus siitä sarjasta, että ainoastaan niin näiden pelaajien varaa ei voi rakentaa lyhyellä tähtäimellä. Pitkä mm. taas sitten niin eri, että kyllähän just kun Jere mainitsi tuossa tuon 14 pelaajaa viime kaudella jypissä pelasi ensimmäisen liikauttelun, niin kyllähän näistäkin pelaajista varmasti aika moni tulee muodostamaan esimerkiksi nyt vaikka toivottavasti sen jupin rungon, että tulee semmosia solideja ja liikapelaajia varmaan niistä niin sitten syppiä, vaikka ajattelee pitemmällä tähtäimellä niin nämä pelaajathan pitäisi saada pidettyä tässä mukaan ja sitten olisi ne muutamat pelaajat kenestä sitten se kasvattaja rahaa vaikka saataisiin mm. nyhdettyä ja se rahaa toivottavasti käytetään taas sitten niin kuin jonkun seuratoiminnan tai se joukkueen kehittämis. Niin mä mietin tuossa ehkä myöskin sitä vaatimustasoa, mikä on niille pelaajille, joista niitä kasvattajarahoja odotetaan, että kuinka ikään kuin vaillinaisia pelaajia hyväksytään sen kolmen, neljän vuoden ajan, mitä mm. heitä sitten kasvatetaan. Että asetetaanko heille se vaatimustaso, että nämä asiat, asiat, asiat pitää tehdä kunnolla, mm -hmm. vai onko se sitä, että no sä saat näitä asioita nyt anteeksi, että katsotaan sitten kolmen vuoden päästä. Että niin ja kuinka paljon joltain 16-vuotiailta pystyy vaatimaan, että niin. se 16-vuotiaan ihmisen, lapsen... No, niin mieli on ihan sama sitten kahden vuoden päästäkin, koska sitä ei mun mielestä sopimuskaudelta pysty vaatimaan samaa asiaa. Jos sä teet 25-vuotiaan kanssa kolmivuotisen sopimuksen, niin, siinä, niin mun mielestä siinä voi vaatia eri tavalla sen kolmivuotisen aikana kuin se, että tähän 16-vuotiaan kanssa kolmivuotinen sopimus. Kyllä. Joo, ja sitten siinä on mun se, mikä on tärkeä puoli myös, niin on se, että jos on 16-vuotias pelaaja, niin ajatellaanko me sitä, että hän on parhaimmillaan silloin, kun hän on vaikka 19-vuotias, jos hän tekee sen kolmen vuoden sopimuksen, vai ajatellaanko me sitä, että että mehän on parhaimmillaan vaikka 24-25-vuotiaana ja ne on eri asioita mitä silloin pitää tehdä missäkin vaiheessa että monesti siinä mm. sinä tässä junnuvalmennuksessakin törmännyt niin siihen että just kun on ite ollut näiden alle 18-vuotiaiden pelaajien kanssa että kun osalla on niin hirvittävä kiire että on, on niin se ajatus, että mä oon nyt 16, sit mä katsoin, että joku 17-vuotias, joku Kaapokakko oli niin näitä esimerkkejä, että pelaa sitten tosi nuorena vaikka liikassa ja maajoukkueessa, että mun pitäisi olla tossa myös. Niin mm -hmm. ei kaikki ei ymmärrä niin sitä, että se ei ole se tähti. Nytkin vaan Kaapokakko on siinäkin meille hyvä esimerkki, että hän. Esimerkiksi nämä NHL-kaudet ovat olleet aika vaikeita, mm -hmm. että onko hän tehnyt ihan oikeita asioita silloin, mm -hmm. vaan on niin maksimoitu tavallaan se lyhyen aikavälin tulos aina, mikä on saatu niin siinä hetkessä. Sen mm -hmm. sijaan, että olisi pitkäjänteisesti maltettu tehdä sitä työtä, mitä on pitänyt. Sitten taas myös, nyt, kun tässä pelataan par aikaa näitä... Stanley Cup-finaaleita, niin sieltä löytyy esimerkiksi semmoinen pelaa kuin Arturi oli just, just olin tulossa ihan niin hän Hänen kohdallaan taas muistan, siis hänen isänsä on sitä ikaa jo pitkään puhunut, että et pystyy pelaamaan nhl niin pitää olla olympiataso urheilija, ja sitä pohjaa niin on rakennettu tosi systemaattisesti sieltä pienestä asti. Ja taas Arturikin on ollut sitten kuitenkin niin U-20 maajoukkuepelaaja ja sillä on ollut niin huippupelaaja omaa ikäisissään myös Suomessa, mutta sitä on selvästi kärsivällisemmin rakennettu, sitä profiilia. Lähettiin poisturustakuopioja kopio ja näin. Ja sitten mietittiin sitä. Frelundraa ja Kyllä, just näin. näin. Mietittiin sitä uraa niin pitemmällä aikatahtäimellä, eikä sillä, että missä ollaan vaikka 20. Tietossa mm. on sitten myöskin totta kai se puoli, että jos sulla on Suomessa joku erikoisominaisuus, sillä on eri. Er, niinku, ö, erittymään tuosta seurasta, niin se ei välttämättä sitten ole myöskään Pohjois-Amerikassa enää mikään erityisominaisuus, joka sitten pistää silmiä, sillä sä pystyt menemään vaan niin kuin pelistä toiseen ja olemaan se ratkaiseva pelaaja. Kyllä joo, Brad Lambert on mielestäni siinä mielessä ihan hyvä esimerkki myös tähän osuu, että hänellä yksi hyvä ominaisuus, mikä hänellä on, niin tämmöinen iso jääluistelu. Hänhän on tosi niin kuin liukas isolla jäällä, mutta sitten kun katsottiin vaikka nyt U20 tai U18 mm-kisat, jotka pelattiin pienessä kaukalossa, niin se, se luistelun vaatimus on siellä täysin eri. Se on enemmän semmoista niinku stop and go, ja sun pitää pystyä niinku pysähtymään ja lähteä uudestaan liikkeelle, ja semmoista se vaatii aivan erilaista niinku voimaa. Mm. Niin ei, hän, ei, hän ei pystynyt niissä kisoissa niinku vastaamaan siihen. Ja sitten sillä statuuksella taas pääs esimerkiksi pelaamaan ylivoimaa tänne. Ja sitten jos miettii tätä Arturi vara varaamaan seuraa Montreal Canadiens, jossa on, on tietynlaiset perinteet, ei ehkä välttämättä ole niinku maailman helpoin paikka nousta kenellekään. Jos miettii seuraikooneja niin Sakukoivu, Thomas Plekanis, ketä on eurooppalaisia pelaajia, mm. sitten tuleeko mieleen seuraava eurooppalainen pelaaja, joka, joka olisi oikein runko, runkona. Ranskalaisia nimiä on aika monella. Mutta, mutta sillä tavalla ei äkkiä tule hirveästi, hirveästi eurooppalaisia pelaajia mieleen, ketkä olisi oikein Tuo on muuten jännä pointti, siis esimerkiksi, kuinka monta ruotsalaista pelaajaa tulee mieleen, tämä Montrealissa on, on menestynyt. Et, Tietysti siellä on näitä, muistaakseni Mats Neslund on ollut silloin joskus todella <laughs> niin. kauan aikaa sitten. Ja niin sitä hämääkään en muista <laughs> niin, No en, en määkään. <laughs> niin. että se, mutta, että, niin kun... Onko siellä ollut ylipäätään siis ruotsalaisia no kyllä, pelaajia? Mä yksi. Niin. Koska mä, mulla ei ole yksikään ruotsala ruotsalaispelaaja siellä sitä joukkostamia. siellä mun mielestä on niin saatossa ollut. Oliko Rucinski oli jossain vaiheessa? Joo, kyllä, ja venäläisiä on ollut mm. joitakin ja näin, mutta että, että kyllä niin kuin, siellähän on myös tehty tässä, tää vähän yllättäen poukkoilee meillä, mutta kyllä. Montrealin raftistrategiahan jossain vaiheessa perustui vähän jopa siihen, että varsinkin ensimmäisellä kierroksella niin piti aina valita joku Kanadan ranskalainen pelaaja, ja mm. usein otettiin sieltä Quebec Major Junior Hockey Leagueasta, niitä pelaajia, ja ne ei ihan välttämättä sillä lailla onnistunut, kun, kun niinku haluttiin, mutta ja siellä, siinä niin kuin varmaan näistä nhl seuroista niin se kulttuuri se sen vaikutus on yksi isoimmista, mitä, mitä varmaan missä on, että se, että missä, missä tavallaan kontekstissa siellä eletään. Lehto, se, Lehto, se nämä tilastot, Elite, Elite Prospects auki, auki niin tota, kakkoskierroksen varaus, varaus numero 55. Mä muistelen, Suomessa hän oli alaikäinen silloin, kun... Silloin kun siirtyi kuopio, niin mun mielestä. Mille, mille kaudelle meni kalpamme. 2012-2013 95 syntynyt. Mm -hmm. 9, syntynyt niin, 7, niin, niin, 17 vuotias. Se, mikä minua jo silloin ihmetytti, se, että kun sitä menettiin taklaamaan, niin se aika monesti vastatakla sen, niin sen pakin, vaikka se oli ihan isokin karpaasi. niin se veti jo 17 vuotiaana niitä, niistä yli. Jotenkin niin valmiimman olonen, jos nyt siihen lamberettiin vaikka. Vait sitten kun vastaantul Ruutu. No sit niin. Sitten mm. tehtiin lastensuojelun niin Eikö tehty muuten? Niin. Joo. Kyllä. Kyllä, jo. Joo, Muistan siis Arturi niiltä niiltä ajoilta, kun itse oli ypi 94sten kanssa, ja hän pelasi Tepsi ysiin sissa ja siinä silloin kyllä, se oli Tepsillä oli kova, kovaa nippu, sinä pelasit ristolaista ja Mikko Lehtosta ja kumppaneita Mika Alatalo oli vielä vielä valmentajana aikuks niin Arturi Lehkonen, joka mun mielestä missasi tosi pitkän osan siitä C-junnu-kauresta, että hänelle tuli joku aika paha loukkaantuminen, joku, joku jalkavamma siinä oli, minkä takia hän oli paljon sivussa, mutta oli pelaajana jo silloin mun mielestä semmoinen hyvin pitkälti muistut, että nykyistä niin kuin pelaajakorttia, tosi vahva kamppailija ja semmoinen, oli ihan taitavaa pelaaja, mutta semmoinen, ettenkään sitä nyt sanoisi, semmoinen pelaaja, mm, että oli, mm. oli aika kova taistelija ja sellainen, niin just kun vertaa niin kuin näin nyky-Suomi, Junnu tähtiin, niin mun mielestä semmonen, semmonen puutti ja siitä mä oon kyllä huolestunut ja mä, oon, mä oon siitä ollut tosi mielissäni niin nyt tässä tän kevään aikana, että kun katsotaan vaikka Jääkekoa soja, minkälaisella pelillä Suomi siellä pärjäsi, mitkä oli tärkeitä arvoja sille joukkueelle, nyt kun katsoo mitkä joukkueet NHLssä pärjää, niin tietysti Tampa Bay on niinku huippu huippujoukkue kaikin puolin, mutta esimerkiksi Montreal niin on semmoinen niin sitoutuminen siihen joukkueen toimintaan ja laitetaan se oma omaaikoa sivuun ja sitten ollaan valmiina ottamaan myös esim. iskuja, peitetään laukauksia ihan hirveitä määriä, tulee niitä laukaisublokkeja ja muita, niin nämä on mun semmoisia arvoja, mitkä on kyllä todella tärkeä, olisi niin Suomikiekossakin säilyttää. Mä oon huolestunut tuosta, että mun Junnu-joukkueessa, niin, niin näitä ei Näiden vaaliminen on todella vaikeaa, koska ne pelaajien taustavoimat jo jotenkin vähän kamppailee sitä vastaan. Että mm. Esimerkiksi ei kannata vaikka blokaata jotain laukausta ja ei ymmärretä sitä sen merkitystä niin ja Se on tyhmää, sehän sattuu. No just Tuosta Lehkoista tuli mieleen, että eikö Lehkonen ole pelannut just tuossa ykkösketjussa Teo Teräväisen ja Sakumäelaisen kanssa noissa 2014 2020 kisosta kun Suomi voitti sen mestaruuden, ja muistelen, että Lehkosella oli vielä sellainen, että se pelannut jalka poikki poikki Koska koko loppukauden oli pois sillä. Niin se tavallaan myöskin kuvastaa sitä pelaajaa. Just näin, kyllä. Oliko jalka murtuneena tai jotain. Ja kuinka moni varmistaa sitä, että Lehkonen oli siinä ykkösketjussa sen sijaan, että kun start teräväisen ja Määalaisen tekemät pisteitä ja maalit. Niin, Mäalainen voitti maalikuninkuuden, ja kyllä varmaan just... Iso osa ansiosta kuuluu sille työlle, mitä Lehkonenkin on siinä tehnyt. Siinäkin on mun mielestä jotenkin hämmentävä, tai minä tiedän, onko se minun mielestä hämmentävä vähälle huomioon, mutta Juuse Sarosa oli siinä joukkueessa sitten taas mun mielestä, kuka voitti yksin se mm. niin fi finaalin käytännössä. Mm. Niin. Kyllä. Siinäkin oli ihan kohtalaiset maalivahit silloin, kun oli kuitenkin husso oli sitten mukaan. <laughs> niin totta. Husso totta. taas aloittaa ykkäs maalivastina, niin ainakin saat Niin, sitten vaihettiin joo. Sen muistan vaan, että se oli... Se oli dominaiseja häneltä sillä kyllä. maalilla. Hän on kyllä huikea maalivahti ollut jo silloin ihan, ihan pienestä pojasta. Asti. Mutta siinäkin, siis siinähän on kans pitkä, kyllä. pitkällä Joo. tähtäimellä. Että se nyt ihan heti, heti tuota, tuolle, tuolle vastuulle on kasvanut, ja todennäköisesti Nashvillessä se torjuu ykkösenä. No joo, kyllä se siis, torjoin jo tänä vuonna. Niin, Torjuin tor, tor jo tänä vuonna tietyllä tavalla, mutta, siis niin kuin, mutta jatkossakin. Mutta tässä on mun mielestä se, juuri se saroski on 95 syntynyt, että tässä on niinku se, ehkä se trendi menee niin, että tuossa kun aletaan puhua niinku näistä 2000-luvun jälkeen ja siinä taiteessa syntyneistä, niin sitten jotenkin hmm. siinä on niinku mun mielestä pyörähtänyt se, että et se arvomaailma vähän tavallaan hatulleen, mm. että siinä en, en nyt tarkoita, että kaikki... Ja kaikki meni päin helvettiä 1995 <tos> <tos> niin, vuonna 1995. Oliko no. se se sinne... <tos> En Jere on siis syntynyt niin. siviili. Mutta mut, no, siis tämä, et että tämä Jereikä-luokka mun mielestä vielä noudattelee näitä vanhoja hyviä arvoja, niinku mistä tässä niin. on puhuttu. jo Se on Jere ihan ok. Niin ja, niin, ja Saroskinhan sopii hyvin tuon pitkän mietitään tuota aikaa sitten, kuinka, paljon, kuinka pitkään hän onkin tehnyt rinteen takana sitä pelipaikkaa. Ja nyt sit saanut sen ja antanut aika väkeviä näyttöjä, että niin. oliko just nyt oli tuo. All-Star äänestys oli NHLssä, niin Saros äänestettiin kolmanneksi parhaaksi maailmanneksi. Oh, okay, okay, okay. No just näin. Vasiliuski ja, ja joku muu oli vielä edellä. Price. Olisiko ollut. Yeah niin Praiska ei Rungusarassa ihan vielä ollut paremmin. laskossa siis se, että se niin... ei ihan No vähemmän kuin mihin jo aikaisemmin totu. Mietin, että eikö se pelannut jossain ahl pelinkiin jossain jo. kohtaa, että sille saatiin Joku se, niin. Joo, ja siis Saroksesta just vielä se, että siinä myös edessä ja, tai rinnalla tai tällä hetkellä takana, niin kaverina Pekkarinne, siis mm. sillä lailla on ollut myös kenellä vastaava tarina silleen, että on, niin kuin, ei ole ollut mikään ihan lapsitähti kuitenkaan mm, silloin aikana. Mm, että on varmaan pystynyt niin kuin, koulimaan vähän sarostakin. Sielt. Kyllä mä väitän, että jos, jos niin tämä saroksen esimerkki on niin kuin, aivan huippu siihen, että jos verrataan nyt, että sinne menisi joku, tämä nyt on tätä mun omaa mielikuvaa, mutta että joku niin kuin, nyt vaikka 2001 syntynyt maalivahti, niin jaksasko ottaa niin noin kauan tuossa? Noi? Niin. Varmaan niin kuin, vaadittaisi sitä ja jo ehkä jonnekin muualle sitten. Että, ja Mikä sitten on pitkässä juoksussa se, mikä tuo sen, niin sen hyvän tuloksen ja mikä on ylipäänsä mm. se hyvä tulos, niin mun mielestä semmonen kärsimättömyys, niin se kyllä mua ärsyttää tosi paljon. Mietin aina sitä, että minkälainen olo Ari Ahosella oli silloin New Jersey mennyt, se oli Martin mm. Joo, kyllä. <hihä> Joo se, on, se on jo vähän, vähän eri tilanne, ehkä ollut, siinä ei... <hihä> ei niin mitään palaa. Niin. tietää melkein lähtiessä, mistä on kysymys. Tien, tai no en tiedä. Kyllä sinne varmasti on sellainen usko. Ja helppohan se jälkiviisaana sanaa, että, että brother, niin pitkä ja merkittävä niin. on, koska kyllähän sinne voi sattua loukkaantumisia, tasolaskuja ja kaikkea muuta. Ja silti siinä, siinä kannattaa niinku... Niinku ehkä keskittyä siihen, vaikka tällaisessa hausen tilanteessa, että tekee sen omaan työön mahdollisimman hyvin, niin. on sitten missä tahansa, on sitten AHL tai kakkosmaalivahtina, niin varmaan se maine kantaa siihen, että jossain kyllä. vaiheessa kun sulla sopimus loppuu, niin eihän sun ole pakko tehdä eihän. jatkosopimusta sinne tai että joku saattaa tulla jopa sut kauppaamaan sitten. Niin jos nyt jollekin syntyy käsitys siitä, että, että pidän sitä ainoana syynä, minkä takia merkittävän en haluraa ei, ei syntynyt, niin ei, ei se niin ei se ihan niin mennä, mutta se tunne on varmaan ehkä, ehkä ollut mielenkiintoinen, että siinä, siinä on aika iso kivi ja, ja, ja tämä mielikuva tästä jotenkin saadaan sidottua tätä myös tähän aikaisempaan keskusteluun, kun puhuttiin tästä akatemiavalmennuksesta. niin mikä, mikä nyt on niin se maailma, missä nämä nuoret pelaavat tällä hetkellä pyörii, niin on se, että siinä vaiheessa, kun sulle tulee se vaikeus, että sä et vaikka kenttäpelaajana mahdu kokoompanoon tai tiput pienempään rooliin, et pääse vaikka pelaamaan ylivoimaa, niin siellä riittää aika paljon niitä, taustajoukkoja, ketkä on mm. supiisemassa sun korvaa, että sä oot oikeesti tosi hyvä, sun pitäisi ilman muuta pelata ylivoimaa ja on niinku agenttia ja on, on ehkä sitä talenttivalmentajaa tai sitä jotain akatemiavalmentajaa valmentajaa ja siinä mm. pumppaa siellä ja pahimmassa tapauksessa vaikka omaa perhekin saattaa olla niinku sokaistunut jotenkin siihen, että kyllä sun pitäisi pystyä pelaamaan isommassa roolissa ja tuolla on paljon sinua huonompia pelaajia tuolla kokoonpanossa. Se on niin täysin väärä lähestymistapa siihen Näin. asiaan ja mä en, mä en sitä niin kyllä ymmärrä enkä myöskään hyväksy oikeastaan millään tavalla. Tämä on hassua siis, että itse toimi pikkusen pienemmässä ympyrässä kuin tuossa Jypi U18-joukkuessa ja siinäkin oli niinku näitä tämmöisiä lieveilmiöitä, että sieltä saattaa joku agentti tai joku tausta ihminen alkaa niinku höpöttelemään, että sun pitäisi pelaata sitä ja tätä ja miksi tuossa joku toinen pelaa, pelaa tuossa ja tässä siis semmoisella pelaajalla, mm. kenellä ei minun mielestä kuulu olla mitään agenttia, siis ei ole mitään tarvetta millekään tämmöiselle taustahenkilölle, niin sellaisellakin pelaajilla on niinku 16-vuotiaana joku sitten siinä supisemassa korvaan, niin se on kyllä... Sitten se on, ja kumpaa sitten tämmöinen 16-vuotias pelaaja-lapsi kuuntelee sitä, mm. kuka sanoo, että sä oot hyvä pelaaja ja sun pitäis pelata tossa ja mm. tässä. Vai sitä valmentaja, joka sanoo, että sun pitää parantaa näitä asioita, että sä pystyt ottamaan mm. sitä isompaa rooliin. Mutta se kuuntelee sitä, kuka sanoo niitä asioita, mitkä on kivaa kuulla. Mm. Jos nyt nivotaan vähän yhteen tätä sekoilua, kaikesta tästä on keskusteltu. nyt, Jos mietitään vaikka näiden jo mainittujen ja jukureiden kautta, jukuret lähtee... Kauteen mielenkiintoisella valmennuspoppolla, ää, tietynlaisella rungolla, jossa on, on, tota, on jos jonkin moista, mutta sitten jos miettii Jyppiä, Jypillä taas on se valmentajaparas vähän erityyppinen, joskin tuttu Jukka Ahvervi-valmentajana, niin, niin, niin kun minkä Miten esimerkiksi tuommoinen arkivoi erota tuommoisissa asioissa? Minkälaisia odotuksia on sen kauden kulun suhteen? Jos miettii kuitenkin, että siinä Jukka-Vervi on aika kokenut päävalmentaja mestispuolelta, ehkä saa nyt sen ansaitun mahdollisuuden päävalmentajana. Mulla on vaan ohuesti semmonen olo, että sen olisi pitänyt olla aiemmin ja että nyt saattaa olla myöhäistä. Joku semmoinen ohut olo. En mä, niin. mä niinku hetkeäkään epäile, etteikö hän niinku ammattitaitoisesti suoriutuisi päivän töistä ja so, suorita sitä niinku just niinku hmm. pitää tavallaan niitä, niitä asioita ja huolehdi siitä, että jokainen tekee niinku kuuluu, mutta, mutta tavallaan, että riittääkö se just nyt, niin, niin, niin se hmm. vähän jotenkin epäilytty. Tässä kohdassa ehkä nousee tää oma jyppihattu vähän päähän, että miten <laughs> <laughs> tätä <miten> niinku <laughs> tota asiaa lähtee lähestymään, mutta niin. mä Ekanaan, on niin pakko siis ihan, että on, on nyt tyyppi leivissä tai ei, niin pakko on sanoa sitä, että arvostan niin Jukka Ahvenjärven tekemään työtä Kyllä. aivan, aivan niin valtavasti siitä, että minkä hän on tehnyt tässä jääkiekko -taustassa. Tavallaan niin mä, mä pystyn samaistumaan siihen, että hän on tosi pitkän päivätyön tehnyt siinä ja niin ei ole varmaan ehkä päässyt urallaan eteenpäin sillä lailla, kun on niin kuin ajatellut jossain vaiheessa. Ja sitten tuohon vähän mitä Jonikin viittasi, mä ehkä käännän sen niin, niin päin, että... että en, en niin suoranaiseksi kritiikiksi Jusua kohtaan, mutta jonkinlaiseksi niin kysymysmerkiksi, että miksi tämä ei ole tapahtunut aikaisemmin. Just niin, just niin, että, just että niin. Se, että hän, hänen työtään on arvostettu ihan jopa valtakunnan tasollakin. Silloin, kun hän oli mestisvalmentaja, niin mestistäkin arvostettiin. Niin. Ja hän oli, muistaakseni, ainakin kahtena vuonna onko valittu mestiksen parhaaksi valmentajaksi, että et joku syyhän siinä on, että häntä ei ole sitten niin. otettu niinku aikaisemmin liikan päävalmentajaksi Jyväskylässä tai jossain muualla. No se meriki, mun mielestä se, niinku se, se silloin, kun Merikiveestä toi YPin päävalmentajana, mä ihmettelin sitä kohtuullisen suunnattomasti, että mm. se ei ollut Jukaa Viervi silloin. Kyli. Ja, kyllä. Joo, ja taas tavallaan siinä hetkessä oli tietyllä tavalla myös perusteet sille Merikiveen valinnalle, mutta se... Se valinnan perustelu olisi ehkä ollut myös vaikka vuoden päästä sitten siitä, toivottavasti niin. siinä ollu ollut sitten se paikka. Ja, on niin, ja, ja varmaan sopimuksellisesti mitään. voi ollakin, että niin. si et siinä on ollut, koska hän oli ajunnojen kootsi siinä. Ja mistä sitä tietää, mistä siinä oli puhuttu niin kuin muuten? Mm -hmm. Kyllä. Niin, Niihin sopimuksiin. Mitä sitä, millä Ahveervisen maineensa on tehnyt, niin se on ollut mm -hmm. se nuorten pelaajien kanssa. Mm -hmm. Toimimisessa Mestiksen puolella, niin nyt kiipillä on kuitenkin aika nuori joukkoja, missä ehkä kaivataan sitten sellaista mentoria, joka pystyy kasvattamaan niin siinä mielessä hän on ehkä looginen nimi sitten tuohon Kyllä ja ehkä myös siinä mielessä, että kun ajatellaan sitä, että sitä koulukuntaa, mitä Jusu on kasvattanut siellä Akatemiassa ja aikaisemmin silloin Junnuissa, niin niitä pelaajia ei enää ihan hirveästi ole tuossa. Nyt alkaa jo olla nuorempaa kastia, niin hän ei ole myös Tavallaan sen tietynlaisen maineensa vanki, mikä hänellä on ollut tiettyjä, tietynikäisten pelaajien kanssa aikaisemmin, että on vähän ehkä, no se on ollut, ei, ei välttämättä niin huono, mutta se siis kyseenalainen niin. se maine, niin vähän tavallaan hassu. Niin kiinan. Niin, moi kiinan. Niin, niin se, että, että sitä ei enää ole, niin nyt se voi olla, että tämä lähtökohta on hänelle erittäin sopiva. Ja kun mä rupesin just tässä niin miettimään tuota äskein huolta, niin että mihin se... Että tavallaan mihin liittäen sitä oikeastaan meniskään. että, että ehkä, ehkä mä ajattelin sitä liikaa just sen sarjataulukon kautta, että mikä se sarjataulukossa just se sijoitus on, mm. koska ehkä se ensi kausi nyt kuitenkin on sellainen, että No siinä rakennetaan. Minä en usko, että Jyppi on kymmenen parhaan joukossa. Niin aika paljon siitä on puhuttu, että nyt on rakentamista rakennettu, niin. nyt lähdetään kilpailemaan, mutta onko se nyt ihan niin kuin näin vaan tapahtunut? Niin. niin ja kun sanon, että, Jyppi, että että ensi kaudella ei ole helppo Yppiä jo kymmenen parhaan joukossa, mutta silti minä uskon, että se on mahdollista onnistua. Niin, kyllä, joo. Ei hmm. se, sitä, se ei ole ainoa hmm. mittari sille niin. onnistumiselle, se, että ollaanko kymmenen joukossa vai ei. Ja mä uskon jostain syystä myös siihen, että Yppi on syksyllä yllättävän vahva. Näin voi hyvin olla. Niin nimittäin hei, ne, akateemia, joo, ja ne akatemian syksyt oli nimittäin kyllä. mun mielestä aina niin kuin huomattavasti parempia kuin se loppukausi. Niin... Ja tuossa myös palataan vähän ehkä siihen, mistä Jere sanoi aikaisemmin OJ-kohdalla, että se toinen kausi on se, missä mitataan. Ja samalla se yhden kauden aikana, niin kyllä se käytännössä on niin, että keväällä pärjää ne joukkueet eniten, mitkä pystyvät sitä omaa peliään nimenomaan kehittämään. Ja siinä on vähän se, se uhka olemassa, että mä uskon, että jyppi tulee olemaan valmis syksyllä, että ollaan niin on nyt ollut. Harjoituksessa varmasti niin esimerkiksi fyysisen harjoittelun suhteen niin se on ollut kovaa. Mä uskon, että joukkue on kovassa kunnossa ja hyvässä luisteluiskussa silloin syksyllä. Peli ei välttämättä ole ihan tapissa, mutta kun syksyllä sen ei vielä tarvi ollakaan, niin ei, silloin niin, todennäköisesti niin. voidaan niitä pelejä voittaa. Mutta niin. sitten, että löytyykö siihen niin keinot, että mm. sitä peliä kehitetään. Mulla ei ole semmoinen mm. mielikuva myöskään esimerkiksi Marko Tuomaisesta valmentajana, että hän olisi yksi kaikkien niin. aikojen pelivalmentajista. Kaikkia että, niin, että Löytyykö sieltä niin sitten semmoista? Tavallaan taustaa siihen, että mm. varmanen, varmanen varmaan on niin sit semmoinen, mutta pelinvalmentaja, mutta se on, se on mielenkiintoista näin, koska peliä pitää pystyä kehittämään kauden aikana tosi paljon. Varmanenkin on vähän erilaisessa paikassa, mihin tuli. Mm. Joo, on. On joo. Jos miettii tiimiä ympärille, niin... Joo, ja miettii myös joukkueen kokoonpanoa niin on aika joo, Totta sekin, totta sekin. Mut joo, tuossa on, on kyllä ihan vissipoti pakko muuten sanoa vielä siihen, että miten akatemialla ne kevät, niin sitten siihen kyllä liittyy myös se, että kun mm, Jypp-akatemialla et muuten siirreltiin pelaajia Jypin tarpeiden mukaan, niin, niin niin monesti se rosterikin siinä heikkeni siinä sivussa. Niin se oli vähän niin kuin vuonna, että yhtäkkiä otettiin ykkösmailivahti, ykkösyökkäjä ja ykköspuolustajaa pois. Ja ja että kun niinku, se oli just se mitä mä niinku, tota, nyt kun sain faniina osallistua liigakauteen, että ei ollut mitään toimituksellista vastuuta. Muutamaan haastattelua lukuun ottamatta, niin, niin, niin tota, mietin silloin kun Kalpahan niin, luostarinen tuli sinne ja leskineen ja sitten tää ei riittänyt, että mä mietin sitä, että että nyt jos nää pelaa alkukauin, niin kun kaikki oli kuitenkin... No, Luostarina oli ehkä vähän kysymysmerkki. Leskinen oli pelannut hyvän kauan ahl silloin. Ja Tekstijäkin oli osoittanut, että pystyy pelaamaan ahl niin Vähän tuntui siltä, että nyt saattaa tulla luulo niin harhaluuloja omasta suorituskyvystä, jos nää pelaa niin kuin yhtään omalle. No Luostarina ja Leskinen pelasikin sitten todella, mm -hmm. hyvin, todella hyvin. En mä nyt tiedä, muuttuko se sitten hirveästi se sarjataulukko. No Olihan kalpa-aika kärjessä sinne jossain kohtaa ihan alkukautta, mutta, ja, ja sitten dippasi sinne jonnekin seiska-kymppi välille, mutta sitten nousi kuitenkin taas kuuden parhaan joukkoon. Et, niin, tossa on vähän muista mm. samaa pointtia, ja samaa keskustelua käytiin noitten mm joukkueen valinnan kanssa, tai on Jukka Jalaisen kanssa käyty useammankin kerran, että odotetaanko, odotetaanko esimerkiksi näitä NHL tulee vielä pelaajia, vai Kyllä jalousen linja oli se, että arvostetaan sitä joukkueen dynamiikkaa ja sitä kohesiota mm -hmm. aika paljon. tilannetta, tilannehan se on liikajoukkuessakin, että vähän pitemmällä aika tähtäimellä, just jos miettii mm. vaikka tota kalpaa tai ilvestä, että sinä lähtee nämä kärkirooli pelaajat pois, niin sittenhän jonkun pelaajan pitää pystyä hyppäämään siihen rooliin, ja se ei ole ihan yksinkertaista. Eikä mm -hmm. se ole myöskään toisinpäin, että jos olet ot otettu ykköskentän pelaajaksi vaikka Kalpaan tai Ilvekseen, ja sitten yhtäkkiä sieltä tuleekin NHL-stä ja sä aivan toisen biulun soittaja, niin miten sä sitten niinku sopeudut mm -hmm. myös siihen, että, mm -hmm. et, tai mm -hmm. vaikka maalivahtina, että sä oot ajatellut, että sä oot ykkösmaalivahti, sit tuleekin Dostal siihen, mm -hmm. niin että sä ootkin kakkosveskari, ja sun pelimäärä tippuu yhteen kolmasosaan siitä, mitä oot ajatellut pelaavassa, niin ne on aika hankaliakin juttuja. Ja Larmi kävi kans pelaamassa HPKissa. Mm, Just ja, näin. Sitten sinne hankittiinkin Lauri Se vielä tosta jypistä, niin palaan siihen vähän tuohon Akatemia-hommaan, että kyllähän myös se oli yksi Jusun Tavallaan etu silloin kun hän sinä akatemian mukana toimi, että se joukkueen kokoonpanohan oli vahva mestikseen mm. silloin, silloin parhaimmillaan. Että kyllähän sinä puhuttiin niin sitä että suhteessa sarjan tasoon, niin siellä kuitenkin pelasi niin joskus näitä Harri-Pesosia ja kumppaneita mm. ja semmoisia. Niin onko nyt tuossa Jypin liigajoukkueessa sitten, että nyt se kokoonpano on nuori? Mikä varmasti sulle ihan hyvin sopii. Siellä on lahjakkaita nuoria pelaajia, mutta siinä ei ole välttämättä nyt niitä sarjan parhaita pelaajia, että riittääkö se sitten, kuinka pitkälle se sitten kuitenkaan riittää. Mut se oli kyllä niihin hyviä liikapelaajien rangaistuslaitoskin osin se. Joo, jossain Akatemia, Se oli vähän semmonenkin kyllä se hyviä pelaajiahan sillä kävi. Siinä on niinku mielestä taas se, että onko sekään, okei, rankaseminen, et, mut onko sekään välttämättä niinku huono asia? Ei, kyllä mun et, mielestä rankkua pitää tulla <laughs> sen <laughs> niin, aika. Kivässä kyllä no, se, mutta se oli ihmisläjempää kuin muualla, että pääsi kuitenkin pelaamaan niinku niin. niin ja siis... Eikä on tapana pistää kolmas maalivahti pukemaan jossain pesukamerassa, no että niin. on paljon ihmisläisempää. Niin. Niin. Niin. Jos nyt ajatellaan vaikka tätä, tämä Harri Pesonen-keissi, että hän melkein ratkoi mestaruuden tai oli mukana siinä mm. ihan No teki ainakin isoja maaleja kyllä. Niin. Just näin ja seuraavalla kauella sitten lähtee sinne akatemiaan, kun pikkusen oli ehkä liian mukavaa. Hänelläkin ja ihan aina ei kaikki hommat niinku maistunut sillä lailla, olisi ehkä kuulunut. Niin Eikö nämä ollut että... joku kommenttihaastattelu, että no rahamiehet ky tulen? Kyllä, kyllä. Joo, joo just näin. Niin sitten silloin Risto Duffa ratkaisu oli se, että nyt niin haetaan vähän vauhtia Akatemiasta. Nyt mm. tällä hetkellä, tässä on puhuttu tästä Lambertista, niin tällä kaudella jotenkin, kun otteet oli semmoiset, että ihan ei niinku ehkä kulkenut ja ei oikein maistunut ja oliko se mm. nyt välttämättä niinku ihan viimeisen päälle sellaista se toiminta muutenkaan, kuin mitä sen sitten olisi toivonut olevan, ainakaan niin peli ei näyttänyt sille, niin sen sijaan sitten jotenkin, en mä nyt halua vaikuttaa sille, että on kauheasti tämmöisen rankasemisen ystävää, mutta jotenkin, niin, kuin, niin kyllä mun mielestä joku huomautus siinä olisi pitänyt olla, eikä niin se, että sitten jatketaan vaan sillä samalla. Se olisikin hyvä, kun haluaisit kuulla sitä, että olet niin. alakoulun al al alakouluopettaja. <tos> Jipi <Ja> on eri päälle. <tos> niin. <tos> rangaistukset kuuluvat. Niin <tos> tätä nyt kertoa, että turvallisuus istuu noin ja hakkaa päivän kulmaa. <tos> niin, <tos> niin. Mun mielestä siis tärkeämpi kuin se, että onko se rangaistus tai muu, niin on se, että mm. jokainen saa sen, minkä ansaitsee. ihan samaa, mikä se statuus on mm. tai mikä se nimi on. Mästä tässä myös niin näiden, taas puhuttiin immosesta ja tuppuraista tuossa jossain vaiheessa. Mun mielestä sekin oli väärin, että he esimerkiksi niin kärsivät siitä, Tavalla, että mm. he ovat niin vanhempia pelaajia. Mm. Esimerkiksi, immone, varmaan niin oli viime kaudellakin erinomainen ylivoimapelaaja. Oli sulla. Mm. Ei oikeastaan pelata ylivoimaa sen alkukaudesta mm. ollenkaan. Sitten siellä pyörii kaiken maailman no, puistolat. Ni, niin, on pakko sanoa siis, että vaikka urheilusta kysymys ja pitäisi perustua siihen, että, valmenta, että sitä tehdään, mitä valmentaja käskee ja kaikkea muuta. Mutta olen, <laughs> varmasti outa tunne, kun sulla on omaa rahaa kiinni seurassa. Ja... Niin, Sitten sä tavallaan niinku, jumalata omaa toimintaa harjoittaisin. Siis totta kai urheilusta on kysymys, mutta siis, eihän se voi olla vaikuttavatta mieleen. Mietit, mm -hmm. että sä panostat siihen muutakin kuin sen omaa aikaa. Siinä on ihan oikeasti rahaakin taustalla. Ihan oikeata rahaa, millä niinku maksetaan ihmisille palkkoja ja, ja niin poispäin. Ja Kyllä ihan tähän on pakko sanoa se, että sekin mm. on lähtökohtana väärä, että jos ajatus olisi sitten se, että mitä tiedän, että et nyt tarkoittanut tätä suoraan, mutta että ostettaisi niinku niin. se omaa pelipaikkaa. Niin, niin niinku... Ei Ei, totta kai. Ei tietenkään, just nimenomaan se, se mutta se, se että miten niinku voisin kuvitella, että ihmismieli toimii, että et, et, varsinkin siinä vaiheessa, kun sua on ehkä loukattu jollain mm. tavalla. Mm. Tämä on mun mielestä se pointti, että minkä takia on aika kysealaista ylipäänsä se, että on omistaja, mm. joka pelaa tai, mm. tai valmentaa tai on seurajohtaja tai näin, niin jotenkin se on aina vähän, että, että niin, tai jos siinä niitä siinä semmoisia ratkaisuja. Niin, kyllä, niin kyllä, niin kyllä. Tehdään, niin. Pystytäänkö siinä tekemään niin semmoisia ratkaisuja? Kyllähän tätä vitsailtiin viime kaudellakin moneen otteeseen noissa radiolähetyksissä ja muissa, että siinä vaiheessa, kun Viitasen vekeä tuli, tuli vaihtoaitioon ja ilmoitettiin, että Jussi Tupamäki on päävalmentaja, niin kuka siinä niinku sitten päättää, kun siinä on samassa vaihtoaitiossa, niinku urheilujohtaja mm -hmm. ja päävalmentaja ja seuraomistaja, niin kuka niinku siinä mm -hmm. sitten on, että onko sillä päävalmentajalla sitten mahdollisuus niinku sanoa, että hei, sä et mee, tai sää mee tai os sää hiljaa, tai piirrä mm -hmm. sää taululle, tai mm -hmm. näin. Onko sillä, niin, siis kaikki nämä näitä erinomaisia hyviä johtamisesimerkkejä. Taulujarkolle. Niin, <laughs> niin, niin, <laughs> niin että onko niinku siinä tavallaan kaikilla ollut mahdollisuus tehdä sitten sitä omaa työtä? Mm. Hei, no mutta nyt, äh, kun sitä tossa, 15 minuuttia sitten pyrin niputtamaan tätä, niin, niin, niin tota, ajatuksena, niin tässähän kuulostaa nyt siltä, että sekä jypillä ja jukureilla on vähän niin kuin, jos nyt sinua tässä vähän oion, niin, niin, niin jypillä ja jukureilla vähän semmoinen samanlainen lähtö, että miten peli kehittyy kauden aikana isossa ratkaisussa. Ja tämä on nyt sun mielestä ehkä menossa niin päin, että, että jyp olisi eilen jukureita. No, en, en mä niin välttämättä sanonut. Niin. Mä sanoin vaan, että joku. Oliko mä niin vakuuttava? <laughs> ei, ei, mä otetaan vähän sitten lähempänä kauden alkua mm. kantaa tiukasti siihen, toki, että toki. kumpi on eellä tai näin. Mutta että, että mun mielestä molemmilla, mikä on yhteistä, niin molemmilla on tavallaan selvästi uusi lähtö, mm. niin kuin nyt tähän näin ihan kaikin puolin. Ja tällä hetkellä mun mielestä on ihan hyvää se, että molemmissa on. Varsinkin joku on semmoinen positiivinen niin se sävy siinä keskustelussa. Mm. Jupissakin se on jopa positiivisempi kuin mitä se oli niin tuossa talveaikana. Mutta että mun mielestä molemmat tarvii erinomaisen lähdön kauteen. Äh. No helvetti. Iskele, se, oli, se oli se mun se, niin toi, toi linja siihen iskivaan korvaan tuo, että positiivisempi kuin talvella, niin olisi kyllä aika surullista, jos se olisi vielä huonompi negatiivisessa. Kuitenkin heinäkuu, heinäkuu, ja keke. Taivas on <tukaa> sininen. Siis Pointtina se, että mun mielestä se on yllättävän positiivinen <tukaa> se sävy jypi ympärillä siihen nähen, mitä se oli niin kuin talvella, koska talvella se oli kaikki oli, niin kuin, kaikki oli päihelvettiä ja oli niinku todella surke. Siis puhunut niinku esimerkiksi fanien tai tämmösten niinku vähän niinku mulle näyttäytyvien yhteistyökumppanuuksien ne. tai muiden näkökulmasta myös niinku seuran sisällä oli niinku tosi vahvaa semmoista ristiveto, Niin nytten ni Siihen nähen mun mielestä se on yllättävän positiivinen. Niin Akulovi paha maa-elokuvapyrmä. No, no joo, siis niin. Ja sitten siitä ollaan tullut aika pitkälle. Niin kuitenkin tässä. Mut, mutta tässä kun mm. se oli niin syvä jaa, jaa. se kuoppa talvella, mm. nyt jos ei tule niin hyvää alkua, mm. niin se ollaan nopeasti taas. Kyllä, siinä kyllä. kyllä, kyllä. Ymmärrän täysin. Ja. Ehkä pitkässä juoksussa loppujen lopuksi tämäkin kuoppa on ihan hyvä juttu. Mm. No just näin, kyllä. Niin, Perspektiivissä on... se on niin pitkään mennyt niin hyvin kyllä, tavalla, kyllä, tavallaan siinä. Kyllä, kyllä. Se... Joo, just näin. Ja se, on, -osan niin, se juhlipi. Niin, niin kuin sanoin, niin se vaatii, sen, se, että tämmössä on tavallaan se mahdollisuus sille uudistumiselle ja sitä tämä nyt ihan ehdottomasti niin vaatii. Nyt loppuu tämä jakso.